Agurra dañole lagu behar dugu zuen laguntzat agurrera kota estribilloa errez, errez, errezada, bakarrik esan behar dugu zuen tronlaro laro laro laro Vale? Tronlaro laro laro laro, tronlaro laro laro, tronlaro laro laro, laro laro Horri, ahos ondo ikasi duzu, eh? Ondo, ondo, hor duan ja, hazi gaitezka, vale? Bat bita iru, tronlaro laro Nikiak ala dionez, laran diak garen ez gu Nikiak ala dionez, laran diak zukua atera eta jango ditu Tronlaro, laro, laro, tronlaro, laro Kolorea ikantatzeko nola gintezkeen hel Kolorea ikantatzeko nola gintezkeen hel Gora haut altu bepekoak eta gora euskalten <tien> lala, lala. bat pentsatzea ez da gauza zuzena Aguron bat pentsatzea ez da gauza zuzena Aurk ezpena ez da ez izan behar karenaren onena Tulara, lalo, lalo. Nice canta txenik ez duda nes talentu ez arte. canta txenik es duda talentu esarte Gaur ni kantatuko du bai a du arte Kafea eta indabak, bain hartu talagunak. Kafea eta indabak, bain hartu talagunak. Kolapsatuko ditugu, saratxoko komunak. Traolala, traolala... Ba pojan duguta orain bertzoak botatzera, ba pojan duguta orain bertzoa botatzera, muñokoa datoski gusa joak aurgaltzera. Thank oh. you.